Заміна Богданові ступці. Виступи перед трудящими в даніші часи, частіше за все, у нас, молодих та незаможних, поєднувалися із можливістю заробити. Тепер часто пишеться про вільне письменницьке життя за радянських часів, проначе шалені гонорари. Насправді ж, більш-менш непогане забезпечення мали плодовиті прозаїки, автори пригодницьких, а часом і занедбаних раніше історичних романів, які довший час були негласною заборонею. Поміж великого гурту поетів лише кілька пробивалося до заможнішого життя. Решту перебивалися сяк-так, майже всі мусили ще десь працювати. То завжди охоче приймали пропозиції поїхати на творчі виступи в райони чи в інші області, часом кудись і подальше. Траплялися такий неча уже часто. Але організація виступів вимагала певних зусиль, знайомств, домовленостей. Вирушили й ми одного разу з надією трохи поповнити наші гаманці, вирушили на запрошення залізничників, а в ті часи вони були заможною організацією, вирушили згідно з домовленостю з керівництвом дороги на його запрошення. Наш маршрут від станції Чернівці до Чопа. Ми – це Роман Кудлик, Володимир Яворівський. Я кілька днів з нами мав бути композитор Богдан Янівський. Потім його мав підмінити молодий на той час, але вже примітний Богдан Ступка. Все наче добре. Навантаження не надмірне. Два-три рази виступи на день. Часу вистачає, щоб розслабитися. Але на виступи приходимо зібрані і зосереджені. Збій вийшов десь за перевалом. Саме електрифікували ту частину дороги від Самбора і далі. От нас і завезли на черговий виступ дрезиною, виступити перед бригадою електромонтажників. Маленька станційка, пустка. Завели нас в кімнатку, холодна, занедбана, А справа була взимку, принесли дров, щоб хоч трохи протопити, обігріти. Не дуже то допомогло. Маємо чекати до вечора, поки зміна закінчиться пообідати ніде, над нами все ж змилостивився, роздобули десь хлібину черству, кілька плавлених сирків, а до того добра і нічого більше. А потроху нас, скоцюблених і ненапоїних, зачала злість розбирати. Хоч би попередили, що такі умови, ми б самі про себе продбали, якось ми самозабезпечувалися. Ну що ж, ми вам виступимо». На саморобній афіші значилося, що окрім поетів виступить і актор театру імені Марії Зенковецької Богдан Ступка, а він не приїхав. Вирішили жартом «Назвемо Яворівського Ступкою». І він той вечір читав кілька віршів, потім роман «Кудлик» також недовго. Оголошую, а зараз виступить перед вами провідний актор Заньківчан Богдан Ступка. Вітайте його! Володимир Яворівський легко й невимушено вийшов. Війшов у роль. Так і так, я артист, але сьогодні не буду вам розповідати про свою роботу в театрі, якщо не домігся чогось значного. Краще я прочитаю вам оповідання свого друга Володимира Яворівського із книжки «А я в лука падаю». Вона щойно вийшла і мені подобає. Прочитав легко, бо ж знав на пам'ять. Потім ще щось кілька жартів. На цьому й скінчився вечір де було доведено, що нині незамінному першому акторові Україні може бути якась заміна. Але ж трапилося непередбачувано. Поміж електромонтажниками виявився один палкий театрал – шанувальник Богдана Ступки, який, буваючи у Львові, не пропускав жодної виставі Заньківчан. І хоч Ступку знав лише із зі сцени, тут його щось запекло і замуляло. Підходить уже по всьому до Володимира Яворівського. Невже ж це виступка насправді? Ви ж трохи не такий. Я ж вас давно знаю. Чи ви там загремовуєтеся аж надто? Прощаємося ми, нас повезуть далі дразиною на більшу станцію, де ми заночуємо і обігріємося, повечерюємо. А той театра все дивиться на Яворівського та руками розводить. А до нього друзі підходять, чують, підсміхаються над хлопом. Ну от, ти вихвалявся своїм ступкою, а тепер навіть пізнати не можеш. Яворівський розчетрився до нього. Будете у Львові, заходьте просто до мене у гримувальну кімнату. посидимо, поговоримо.